No, tak můžeme začít předám přeji všem přítomným Vánoce veselé a šťastný nový rok. Teď dle žádosti budu každou neděli probírat jeden text, který jsem přeložil z čínštiny pro Mombajskou univerzitu. Je to je, vlastně krátké vysvětlení metod Diany. A tento text je připisován kumaráži Možná, že jste slyšeli o. Velkému kumaradžímu, který je snad, jestli ne vůbec nejvýznamnější, tak jedna z nejvýznamnějších osob čínského buddhismu. Díky jemu vlastně z velké části díky jemu buddhizmu se stal eh, neoddělitelnou součástí čínské kultury. Eh, je to vlastně nejznámější popularizátor buddhismu. Jeho peru se připisuje mnoho mnoho překladů. A tento text, tedy jeho překlady, jsou do dneška vlastně nejvíce čtené sutry a šástry v čínském buddhismu. Obzvlášť známý je jeho překlad Vymalakirti sutry, Lotusový sutry a tak dále, vlastně nejpopulárnějších, nebo určitě jedny z nejpopulárnějších písem čínského buddhismu dodnes, všeobecně známe nejen intelektuálům, ale i prostému lidu, protože Kumaradživa psal právě jazykem srozumitelným, běžným i nevzdělaným lidem. Jeho jazyk je jednoduchý, jasný a jeho vliv nikdy neustává, vlastně i dodnes je, je nejčtenější, se Shenzangem nejčtenější autor nebo prekladatel čínského buddhismu. V čínském buddhismu snad nejdůležitější z jogacára Bůmyšástra, kterou přeložil sice Sienzan, ale přeložil eh, Pragy a Šástra komentář k, k Pragy Paramitá Sutra od Nagarjuna v 25 tisících verších, který dodnes je vlastně základní písmo o meditaci v čínském buddhizmu. Nagarjun, eh, Kumara Jiva patří do vlastně doby, kdy v čínském buddhismu taky z velké části díky jeho zásluze začíná jasně prevládat Mahajánové učení, On sám byl vlastně prvním, snad nejdůležitějším hlasatelem toho, jeden z prvních a nejdůležitějších, tedy ne první, ale jistě nejdůležitější hlasatel tohoto učení, ale byl, což je speciální, obzvláště po eh, Kumarážívu, byl trénován v, v takzvaném základním buddhismu, obzvláště v Sarvastivádě, a je velký znalec Abidarmy, je velký znalec základního buddhismu, suter základního buddhismu, šáster základního buddhismu a staví vlastně své učení na tomto základním buddhismu. Jak víte, vlastně jeho nejdůležitější dílo, které přeložil, je snad Lotusová sutra, která hlásá Ekayana, Kajana, jenom jeden vůz. V době, kdy Kumaradživa važil, tedy v pátém, v století většina, obzvláště v pátém století, většina buddhistických učenců spojovala učení Savvástyvády, Sautrantika, to bylo spojené, s s, jistým, s jistou inklinací k Mahajánovému učení. To bylo typické pro jeho dobu. No a tento traktát, který je připisován jemu, ovšem většina učenců se domnívá, že je to vlastně zpéra jeho žáku. který vlastně sestavili několik, to není jenom pouze tento traktát, který se nazývá Chang Fa Yaotie, to znamená krátké vysvětlení metody Diány. ale jeho, jemu se připisují i jiné traktáty o meditaci, je jich asi pět, No a tento krátké vysvětlení metody Diány je jeden z nich. Některé byly už přeložené do angličtiny, to, co jsem já přeložil, tak to je to je vlastně první překlad. No a trofnul jsem si na něm právě proto, protože jeho jazyk je neobyčejně jednoduchý a jasný. Takže i vlastně začátečníci v, klasickém, v klasické čínštině můžou bez velkého úsilí rozumět. No a já nechci příliš mluvit o jeho životě, o jeho době. Jeho život je též legendární. Byl velký jogin, o kterém se povídá neskutečně mnoho historek o jeho nadpřirozených schopnostech. No a bez pochyby byl byla to jedna z nejtalentovanějších osob, které vůbec budismus produkoval, obzvláště v Číně. No a to tedy, co se týče úvodu, nebudu se, jestliže chcete poznat víc, tak je vlastně vyšla jeho biografie, myslím, i v angličtině, a mnoho bylo o něm napsáno. Narodil se v Kuča, což je vlastně na, ve střední Asii. patří do Xinjiangu, do čínského Turkestánu, kde je jeho velká socha a kde je ho vzláště uctívan. Je vlastně sám produktem Středoazijské kultury, která mísila jak čínskou kulturu, tak indickou kulturu, taky místní středoazijskou kulturu, a též samozřejmě byl vliv perský, řecký. Jedná se o neobyčejně otevřenou kulturní komunitu. No Kumara Dživa pak strávil většinu života v Číně, v hlavním městě Chang'an. Byl tež zajat dokonce několikrát, a protože každý si ho chtěl přivlastnit. Jeho popularita v té době nemá žádnou obdobu. A pokračuje to dnes. No a tak začneme přímo s traktátem. První tři kapitoly je třeba vidět víceméně jako jeden celek. O tom budu mluvit. První kapitola je Asuba Bávana nadpis, což znamená vlastně kontemplace nehezkých objektů za účelem odpoutání se. Pak druhá kapitola je pojednává o podmínkách, Praxe Diány, jaké jsou podmínky k tomu, aby jogín uspěl v praxi Diány. No a pak třetí kapitola, jak už říkám, tyto tři kapitoly na sebe navazují a možno je vidět jako jeden celek, tedy vysvětlují tu nezbytnou přípravu k tomu, aby člověk v djáně uspěl. A třetí kapitola je o pěti překážkách, které meditujícím zabraňují se dostat do stavu diány. Co je djána? Djána nebo džána je od sanskritického kořene dja dja Většinou si myslíme, že Diana musí mít nějaký mystický význam, ale dja nebo dja znamená prostě myslet, kontemplovat. Diana je vysvětlena jako Upani Diana, Upani Džana, což znamená kontemplovat, myslet, za prvé zblízka, upa. Upa teď znamená zblízka a teď znamená negaci. Hm? Čili kontemplovat, myslet zblízka, je vlastně i může se vysvětlit jako nemyslet. Nemyslet tedy konceptuálně. Nemyslet slovy. No a my. Je vlastně emfatický prefix, to znamená myslet zblízka nebo nemyslet s silnou myslí. Neznamená to nic jiného, než vlastně ve stavu Diany meditující, splývá s objektem svého myšlení, s objektem své kontemplace. No a tím pádem tento objekt a jeho mysl začíná tvorit jeden celek. No a co říká text? jak se dostaneme do tohoto stavu. Text říká, já to možná první prečtu v angličtině, When the practitioner desires to receive the Dharma, the teacher will inquire, if the five precepts have been kept pure. Tedy tradičně předpokladem praxe dhyány je disciplína, samvara. Jak studenti buddhismu by měli vědět, Buddha ze všech vlastně cností asi nejvíce chválí disciplínu. Tež v Dama najdete verše, že disciplína, těla, disciplína, řeči, disciplína, mysli, když mnich praktikuje, bude mnich, který je ve všem disciplinovaný, se zbaví všeho utrpení. Stejně tak disciplína oka, disciplína ucha, disciplína nosu, disciplína jazyku, disciplína těla, disciplína mysli, ten, kdo takto praktikuje, se zbaví všeho utrpení. Čili disciplína je považována v tomto smyslu za předpoklad praxe Diány. A praxe Diány, tedy hluboká koncentrace a učitel podle buddhistického písma, je pak předpoklad moudrosti a nakonec je to moudrost která vlastně nás jediná může vysvobodit se stavu utrpení. Rozdíl mezi severním buddhismem a jižním buddhismem, který už je jasně znát i v tomto spisu, je, že jižní buddhismus odděluje praxi Diány v, v Abidarmě vysvětlujeme samá samády, to je poslední člen střední cesty, a vlastně vyvrcholení střední cesty. Jako samá samády se vysvětluje jako osm základních dián, hm? čtyři diány v ve sfére jemných objektů a čtyři diány ve sfére bez foremna. Toto je základní výcvik v hluboké koncentraci. A na základě tohoto základního výcviku v hluboké koncentraci pak je většinou v písmu vysvětlen, vysvětlena vypasana, tedy moudrost. Moudrost, která vede k ukončení utrpení. V severním buddhismu, už v abidarmě severního buddhismu, v abidarmakóša a tak dále, tento spis je právě zajímavý tím, tím, že je velice blízký vysvětlení meditace v koša. severní buddhismus má od raných dob severní buddhismus já nazývám ten buddhismus který se vlastně dostal do světa pomocí jazyka Sanskrit jižní buddhismus se dostal do světa pomocí jazyka Pali my se vyhýbáme tomu označení Mahayana, Hinayana. Hinayana je jisté pejorativní označení, které by se nemělo používat. Učení Budhy a to tež zdůrazňoval Kumarajiva je vlastně jána Budhajána. No a Severní buddhismus měl vždy tendenci spojovat praxi koncentrace, to máme tež v tomto traktátu, spojovat praxi koncentrace s praxí moudrosti. To je vlastně meditace. Meditace znamená, v indické tradici bhavana a bhavana vlastně znamená kultivace. My překládáme jako meditace, protože nemáme lepší slovo, v čínštině tež vlastně překládají meditaci jako kultivaci, kultivaci těch cností, těch sil, které nutně potřebujeme k tomu, aby jsme odstranili stav utrpení. To je meditace. A z těch sil, které potřebujeme k odstranění utrpení, právě síla moudrosti a síla koncentrace jsou nejdůležitější. V Pragya Paramita Sutra je koncentrace srovnávaná s měsícem a Moudrost vypasená se slunce. Vlastně obsah v, indickém, v indické tradici jogy, obsah vysvobození je vždy vysvětlován jako samády. A v buddhismu stejně tak, jako v Patanžáli Yoga Sutra, ve Vedantě a tak dále my vlastně rozlišujeme i v buddhismu, i v džainismu, my rozlišujeme dva druhy samády. Samády se s objektem, který se dá uchopit, se světským objektem, jako je dech, jako jsou části těla, jako jsou barvy a tak dále, jako jsou různé koncepty, Láska, soucit, radost, odpoutání a tak dále. Všechny tyto koncepty můžou sloužit k prohloubení vědomí v objekt. Existuje též takzvané nadsvětské samády, lokutara samády, laukutara samády. No a to je v buddhismu a též vlastně v tradici jógy, to je obsah osvobození. Ten, kdo má osvobození z utrpení, vlastně prodleva, kde prodleva v, v nadsvětském samády. To znamená, v tomto nadsvětském samády není místo na příliv a odliv nečistot, z vědomí a dovědomí. Čili ať už Budha, plně probuzený Budha, či neúplně probuzený Budha, nebo částečně probuzený Budha, Arahat, je vlastně nemůže opustit stav uvědomění a pozornosti, vědomé pozornosti, protože jeho přirozený stav je stav samády. Tím pádem ve svém vědomí nemá místo na znečištění, na ásáva. No a Základ pro tento stav je právě disciplína. No a v tomto traktátu oproti například Visudimaga nebo i jiným šástrám se autor vůbec nerozpisuje o disciplíně. Základní disciplína pět pět síl, panča síla, je vlastně základ. Aby jsme mohli kultivovat cnosti, které potřebujeme k probuzení, musíme mít disciplínu. Tato disciplína ze začátku je na základě přikázání, které jogín dodržuje, no a pak se stává přirozená disciplína. Ta přirozená disciplína je základ pakuty samvara, je přirozená disciplína, je základ pro trénink v samadhi. Jestliže nemáme přirozenou disciplínu, Najdeme tento trénink velice v stavu hluboké koncentrace. Velice těžký. Ale bude snadný, jestliže přirozenou disciplínu máme. No a k přirozené disciplíně se většinou člověk dostává tím, že na sebe bere první příkazy, které dodržuje. Ty nejzákladnější příkazy, to je pět přikázání, které vlastně jsou podobné ve všech náboženstvích. To je základ etického jednání. No a jestliže máme tento základ etického jednání, co vysvětluje dále traktát, if the practitioner has many sensual desires, the teacher will first have to teach him contemplation of impurities, což znamená, Asubha bávana, Jak říkám, bávana, nebo contemplation nebo meditace vlastně znamená kultivace. A asubha subha znamená krásný a znamená vlastně ošklivý. Kontemplace toho, co se nám hnusí, co je ošklivé. Tím vlastně tento traktát začíná. První kapitola je tedy o kontemplaci toho, co je ošklivé. A proč máme věnovat pozornost tomu, co je ošklivé, tomu, co se nám nelíbí? Právě proto, že naše chtíče jsou založené na pozornosti na to, co chceme co se nám líbí. A jestliže eh, tento chtíč eh, mít pro sebe, užívat pro sebe objekt, který se nám líbí, je. hlavní Naší motivací, našeho jednání, no tak pak se do stavu hluboké koncentrace nedostane. No a samozřejmě, buddhismus, jak víme, učení buddhismu má svůj základ ve čtyř vznešených pravdách. Čtyři vznešené pravdy je pravda strasti. No a Důvod pravdy strasti, poznání pravdy strasti, je vystání strasti, což je vlastně chtíč. Jelikož máme chtíč, trpíme. Právě proto v severní tradici buddhismu vysvětlujeme, ale vůbec v buddhismu vysvětli. já teď mluvím o abhidharma Koša, která je spojená vlastně základ pro studium severního buddhismu. V dharma Kouša máme vlastně čtyři předpoklady k tomu, aby jsme mohli úspěšně kultivovat. Kultivovat co? Kultivovat ty cnosti, které potřebujeme k vysvobození z utrpení. A král těchto cností je moudrost, Královna je hluboká koncentrace, ale ani hluboká koncentrace, ani moudrost nemůžou přijít sami o sobě. Vždy přichází jedině za předpokladu, že kultivujeme i jiné cnosti. Vzláště úsilí, a uvědomělou pozornost, tedy saty. tyto cnosti ve stavu Diana a ve stavu světského i nadsvětského samády přichází spontánně a vždy pohromadě. Nedají se od sebe oddělit. Ve Visu di Maga máme krásný příklad, příběh čtyř přátel, kteří jdou oslavovat festival bohyně moudrosti neboli záhra No a Chtějí natrhat z čampa stromu krásné květy, aby obětovali moudrosti, symbolu moudrosti. No a jeden z těchto přátel chce natrhat květy, postaví se na špičky, ale na ty květy nedosáhne. Tak druhý přítel, se schrbí a řekne mu, postav se mě na záda, no a dosáhneš a pak natrháme květy a budeme všichni uctívat moudrost. No tak stoupne na záda, no ale nemá žádnou stabilitu. No tak se svalí. No tak přijde další kamarád a ten mu dá rameno, takže se může opřít. Tím, že se opře, postaví se pevně na záda, tak dosáhne na ty květy, vlastně jsou to tři přátelé, ale jedná se o čtyři cnosti. Ta čtvrtá cnost už je v praxi moudrosti, koncentrace a úsilí už je obsažena. Ten, kdo podpírá, to je úsilí. Ten, kdo se schrbí, to je koncentrace. A ten, kdo dosahuje právě těch květů, no, to je moudrost. No a že můžou fungovat pohromadě, to je právě díky saty, díky uvědomělé Pozornosti. Uvědomělá pozornost je základ jak pro správné úsilí, tak pro správnou koncentraci, tak i pro moudrost. V severním buddhismu uvědomělá pozornost má základ v moudrosti, v jižním buddhismu vysvětlujeme, má základ v koncentraci, ale v praxi uvědomělé pozornosti, v praxi saty, vlastně spojujeme moudrost s koncentrací. A tím pádem můžeme dosáhnout květu, kterými můžeme, které můžeme obětovat moudrosti. Čili Vlastně meditace v indické tradici znamená kultivace těchto cností. Jestliže tyto cnosti se objeví pohromadě, oni též nepřichází sami, přichází i s jinými cnostmi. V buddhistické tradici 37 důvodů probuzení, 37 cností. No a tyto cnosti počínají právě praxi uvědomělé pozornosti saty, samá saty. Samá saty vede k správnému úsilí, správné úsilí vede k hluboké koncentraci, hluboká koncentrace vede k, k pěti schopnostem které potřebujeme k tomu, aby jsme získali probuzení. Ty, když se stanou síly, pak ty sedm faktorů probuzení může dozrát. No A pak osmičlená střední cesta se objeví ve stavu samády. Objeví se dohromady. Jindy, pokud objekt není světská realita, ať už vysvětlujeme jakoliv, no tak těchto osm osmičlená střední cesta nemůže vystat pohromadě. Vždy bude odděleně. No a teď, jelikož osmičlená cesta je k tomu, aby jsme poznali Stav nad utrpením a utrpení, důvod utrpení je chtíč v buddhismu. Právě proto vlastně tento traktát začíná praxí kultivace pozornosti na ošklivý objekt, na nehezký objekt. Asuba, Asuba, Asuba Bávan. V Abhidarma Koša, jak už jsem se zmínil, máme čtyři předpoklady úspěchu v kultivaci. První je izolace těla, druhý izolace těla izolace mysli, pak eh, málo prání, alpej čata, pak santušty, což znamená contentment, spokojenost, no a dále takzvané Čtyři. Aria Vamsa. Aria Vamsa znamená čtyři tradice ctihodných bytostí. Ária. Čtyři tradice. Jaké jsou čtyři tradice ctihodných osobností? hodné osobnosti jsou ty osobnosti, které jsou spokojené s tím, co mají: s jídlem, co mají, s obydlím, co mají, s šaty, co mají, a s e, léky, které mají. Tomu se říká Ária Vamsa. Tradice. Tedy, aby jsme získali schopnost hluboké koncentrace, musíme najít spokojenost v sobě. Aby jsme našli spokojenost v sobě, musíme praktikovat málo prání. A aby jsme praktikovali málo prání, musíme se obrátit vědomí Dovnitř těla. Tomu se říká Kája Viveka. Viveka má smysl odloučení, izolace a má také smysl moudrosti. Tím, že se obrátíme do těla, mysl obrátí do těla, tím pádem Získává schopnost hlubší koncentrace. Jestliže mysl se toulá venku, automaticky bude pobíhat k tomu objektu, který na ní udělá impact. No a tím pádem ztrácí schopnost izolace vědomí. Co znamená izolace vědomí? Čita Vivéka. Čita vyvéka je vlastně stav Diány. Že mysl je izolovaná od všeho a plně se věnuje objektu koncentrace, který se stává vlastně hlavním dominantním objektem pozornosti. Takže pozornost neběhá z objektu na objekt, ale zůstává u jednoho objektu. Ze začátku tento trénink se děje na objektu, který se dá uchopit, jakožto dech, jakožto rozdíl, rozdílné části těla tady. No a pak, jestliže získáme schopnost zůstat u tohoto objektu, no tak pak můžeme kontemplovat na Nestálost všech jevů, věnovat se nestálosti všech jevů, nebo se věnovat v severním buddhismu, potom vlastně i konceptu prázdnoty jakožto jediné reality. Tento traktát, ačkoliv Vysvětlení meditace je prakticky stejné jako v Sarová tradici, jakožto to v vybáša šástra. Presto kumará vlastně nás zadními dveřmi uvádí do kontemplace prázdnoty, jakožto jediné reality. I v tomto Traktátu, máme vlastně jasnou tendenci k tomuto pochopení. Tedy z hlediska severního buddhismu my kontemplujeme čtyři vznešené pravdy, aby jsme pochopili nakonec jedinou pravdu, a to je pravda prázdnoty. Jiná pravda vlastně neexistuje. tento traktát nás, jak uvidíme, nepřímo vede k tomuto pochopení. Dále. Kontemplace toho nehezkého, nebo kultivace, Pozornosti na to nehezké, je dvoj, dve, dvojího druhu. První je spojená s disgusting object, což znamená ty objekty, které nás nechucují. A další je spojená s objekty, které nás neznechucují. Což je tež Specifika, ne úplně specifika, my máme podobné věci i v teravádě, ale uvádí to, najdete stejné eh, pojednání v Mahavibáša šástra, v Abhidharma Vlastně meditace na to nehezké, na to, co nás odpozuje, by měla být spojena s meditací na to, co je hezké. A to, co je nehezké, můžeme přeměnit v to, co je hezké. Čili to, co je nehezké, to, co je hezké, je otázka naší pozornosti. Zkušený meditátor, jak je vysvětleno i ve Vysudimagá, je ten, který je schopen dle situace změnit nehezký objekt v hezký, hezký objekt v nehezký podle jeho potřeby. To je vlastně zrání v meditaci. Místo upoutání se a znechucení se tím, co je nehezký a ulpívání na tom, co se nám líbí, my nacházíme právě svobodu v pozornosti. A pozornost je, čím veškeré kognitivní procesy začínají. Neexistuje myšlení bez pozornosti. Jestliže máme hlubší zkušenost meditace, meditaci, pak můžeme pozorností měnit objekty. Místo, aby jsme, jak súrangama Sutra na začátku vysvětluje, místo, aby jsme, Byly v moci objektu, naše mysl se stává, nachází v sobě schopnost objekty dominovat. To je svoboda, která přichází z kultivace. Čili traktát uvádí, že máme vlastně Dva druhy kontemplace toho, co je nehezké. Jeden druh s tím, že tato kontemplace v nás nechává vystávat nechuť. A druhý je, že tato kontemplace v nás žádnou nechuť vystávat nenechává. Proč v nás nenechává vystávat nechuť? Protože tento objekt kontemplujeme ve stavu samády. A stav samády může přeměnit objekt. Ten objekt, který se mysli zdá hnusný, ve stavu samády jelikož v samády je automaticky, samády znamená vlastně stav odpojení v rovnoměrnosti vědomí. V tomto stavu pak nehezký objekt se může stát hezký. A to se, jak vysvětleno v Abhidharma Koša, ze začátku se věnujeme eh, buď je kontemplace, které se říká a Asuba, to znamená kontemplace nehezkého eh, v žijícím těle, v svojem i druhých, no a kontemplace v nehezkého v nežijímcí těle. Saviňánaka Asuba, kontemplace nehezkého v žijícím těle, jak kontemplace čínské tradici 36, v severním buddhismu 36 částí těla 36, to je absolutně arbitrární, můžeme k tomu přidat nebo můžeme odebrat, to není žádná anatomie, ale pouze praktická metoda, jak se odpoutat od těla. Tělo je opravdu krásné, jestliže ho vidíme jako celek. Ale jestliže tento celek rozbereme na části, Vlasy jsou krásné, když jsou na hlavě a spojené s tělem, ale když vezmeme jeden vlas po druhým, nenajdeme žádnou krásu. Stejně tak chlupy, nechty, zuby, kosti, maso a tak dále. A tak dále. Odděleně se stávají nežádoucími objekty spojené v celku, se stávají krásnými. No a teď, jestliže, jak aby darma Kouša vysvětluje, jestliže meditujeme na různé části těla, pak meditujeme na kostry, což je, Nejběžnější, jedna z nejběžnějších meditací buddhismu. Pak oddělíme nebo oprostíme tělo různé části těla, oprostíme masa a věnujeme se pouze malé části odpojené od masa. A pak nakonec se meditující koncentruje na jeden bod. Jeden bod třeba mezi obočím. No a tento bod se stává objektem hluboké koncentrace. A to vlastně to ta kostra, která se věnoval jako. nežádoucímu objektu, nehezkému objektu. Tímto způsobem se stává postupem času vlastně zářící krásná struktura i v jednom bodě, i jako celek. Stejně tak i mrtvé tělo ve stavu hluboké koncentrace se může stát krásným objektem. Jestliže se koncentrujeme na jistou část, oddělíme maso od kostí, no a tím vlastně meditující začíná chápat jasně, že jak chápe svět záleží na tom, jakou pozornost vůči objektům. Provozli. No a to se právě učíme v této tradici, na meditaci, na, na nehezkých objektech. Proto. Tady vysvětluje text, že máme dvě meditace na nehezké objekty. Meditaci na nehezké objekty s hnusem a meditaci na nehezké objekty bez hnusu. Hnus se může obrátit z hnusného objektu, z ošklivého objektu se může obrátit na stav kontemplace čistoty. A autor se ptá, why is it so? Proč je tomu tak? A vysvětluje, že existuje šest druhů chtíče mezi bytostmi. Chtíče vůči barvám, vůči formám, vůči tvarům, nebo figurám, vůči kája vygapty vůči gestům, který děláme tělem vůči zvukům a vůči dotyku vůči dotyku, který se nám líbí, tedy jemnému dotyku. Takže na každý druh teď vysvětluje text na každý druh z těchto chtíčů pak použijeme ten objekt který nejlépe nás baví tohoto chtíče vůči tomu danému objektu. Takže Ti, kteří eh, mají jako eh, chtíč vůči eh, pěti druhům žádaných objektů, eh, jsou vedeni k tomu, aby kontemplovali na nehezké objekty. Ti, kteří mají chtíč vůči e, různým lidským formám, jsou vedeni k tomu, aby kontemplovali na kostrách. A kontemplace na kostry je buď kontemplace na ty kostry, které už jsou ve stavu rozkladu, a nebo ještě se nerozložili. Ty kontemplace na kostry, které se ještě nerozložily, můžou odstranit vtíť vůči různým. Tělesným. figura a vůči zvuku. Contemplation of the already decayed body however can remove all six kinds of attachment. Takže na tělo, které už je ve stavu rozkladu, může odstranit všech šest druhů chtiče. Existují dvě metody kontemplace nehezkého. To už jsem vysvětlil. První je kontemplace těla v rozkladu, které meditující srovnává se svým vlastním tělem a považuje ho za stejné jako to tělo, které se ho skládá. A tato kontemplace vede k odporu. A potom, co získá takto znak odporu ve své mysli, meditující stejně tak, jako ve vysudimaga se odebere na tiché místo, kde nerušen pod stromem nebo v neobydleném pokoji a věnuje se tomuto objektu, aniž by dovolil, aby jiné formy se objevily ve vědomí. Kdykoliv jeho mysl začne ubíhat od tohoto objektu nebo, ne, nebo známky tohoto objektu, kterou, které uchytil v mysli, znova ji do tohoto objektu uvádí. Druhá metoda je. Je, že ne, že tento objekt sám pozoruje, ale že kontempluje na to, na ty instrukce, které dostalo od učitele. A pak kontempluje na své vlastní tělo jako na 36 druhů různých nehezkých forem objektu. No, a tady jsou vyjmenovány. V též v teravádové tradici to samé, jenomže zde jsou čtyři objekty přidány. Každý, kdo prošel ordinací jako samanéra v teravádové tradici, ví, první učitel ho nechal odříkat ke Salomana, kádanta, tačo, mám sanáru a ty minjama a tak dále. Těch 32 druhů částí těla no a pak souhlasí s tím, že mu dá ordinaci. To je v tévárdové tradici. Bohužel v severní tradici Mahajana, vlastně je tak dominantní, že tyto základní cvičení jsou často nejsou eh, praktikovány. Ale jsou tež. Eh, všechny části těla eh, mají eh, Nečistoty, jako v podobě krve, výkalů, moči, a jsou vlastně sídly nespočetných druhů červu, který v nich žijí. Proto tělo není nic jiného, než souhlem nečistot a tyto nečistoty pohromadě používáme pro ně název tělo. Tak pak Nejprve takto kontempluje sám sebe, no a pak ostatní. Hm? No a jestliže jeho vědomí není, nedo, nedojde do klidu, pak se e, povzbuzuje tímto způsobem. Jak se povzbuzuje, koukám čas už. E, Vlastně jsme minuli, tak v krátkosti ještě na začátku příští lekce schrnu tuto kontemplaci na nehezké objekty. No a začneme z druhou částí, která pojednává O předpokladech k tomu, aby jsme získali Diánu. Nechci příliš jít do detailu v meditaci na ošklivé, o, ne, ošklivé protože většina z nás, já jsem sám ji sice kontemploval několik let, ale většina z nás v dnešní době ji nekontempluje. V Tajsku, v Bormě je to ale ovšem stále tradice, velice živá. Dnes kontemplace mrtvých těl je většinou na základě fotografií, ale na Šrilance v Tajsku jsou nemocnice, které dávají přístup mnichům, aby tam kontemplovali mrtvá těla po a tak dále no ale nebudeme se příliš věnovat meditaci na nečistoty, prejdeme co nejrychleji na vysvětlení kultivace diány a jak se tam dostat. No ale pro začátek je přeci jenom důležité, aby jsme pochopili ty Čtyři předpoklady toho uspění v diáně. Mysl se obrátí dovnitř. K obrácení mysli dovnitř jsou většinou používány dva objekty, aby darma koša vlastně popisuje kultivaci koncentraci pouze na dvou objektech. Jeden je právě kontemplace nečistot druhý je kontemplace nádechu a výdechu nebo pozornost na nádech a vý... uvědoměná pozornost nádechu a výdechu to jsou dvě základní meditace které vlastně uvádí meditujícího do praxe koncentrace a ty jsou vlastně společné všem raným tradicím buddhismu tak Vlastně všichni začínají. V pozdním buddhismu se většinou tyto meditace jsou vysvětleny teoreticky pouze, ale meditující se jim sami málo věnují. Meditace na dech je ovšem daleko. Běžnější ve všech tradicích, jak v severní, tak i v jižní. No, a v této zde, v tomto traktátu, máme pouze meditaci na ne nehezké, jakožto úvod do meditace vůbec, protože chtíč je to, co nám brání vlastně k poznání hlubší koncentrace. A k moudrosti. Proto začíná traktát tím, že musíme mít základní disciplínu a musíme se odpojit od svého chtíče, aby jsme uspěli v praxi hlubší koncentrace. A k tomu potřebujeme tež, jak už jsem se zmínil, praktikovat Málo prání, contentment, uspokojení s tím, co máme. No a tím pádem vlastně nacházíme vnitřní sílu odstranit překážky k hluboké koncentraci. No a pro dnešek asi takhle. Dobrý? Tak, děkujeme, a necháme teda prostor pro otázky. No, tak. Trošku, otázky. Tak to je tak trošku úvod. Já jsem se moc eh, jako nerozvíjel, ne protože eh, i máme to ještě tolik v tom textu, a docela bych chtěl, aby jsme ten text mohli probrat celý. Hm? Dobře, tak, tak bychom to udělali tak až tak jenom maximálně tři otázky a kdo by se chtěl zeptat, tak ať se odtiší od nebo od, odmutuje, jak to mám říct, a aby, protože jsem, když já teďka vás povolím všechny, tak to bude hodně slyšet tu mikrofonu. No tak, tak kdo má otázku nebo chce zkusit tuto meditaci na nehezké objekty, no, tak budu rád v rámci svých možností své zkušenosti, abych byl nápomocen. Jsou nějaké otázky tedy? Nejsou? Já bych se sám zeptal jeden dotaz, jenom překladu, že Vysutého teďka nedávno říkal, že ten překlad bávaná jako kultivace, že není přesný, že to zavedl by kubory jako a že přesný překlad by měla být jako nějakou činnost do, neustále dokola opakovat. No, bávaná je od vlastně linguistický biku body má naprosto pravdu, protože je od slovesa bů bávati, což znamená vlastně tu bykam, stát se, hm? stávání se. V Japonsku, když jsem se učil zen, tak vlastně též překládají meditaci jako narimas, hm? stát se. Něco. Stát se koncentrací, stát se moudrostí, stát se úsilí. Hm? To je meditace. No a stát se to v češtině nebude dobře znít, když přiložíme meditaci jako stávat se, no tak asi kultivace je ten nejlepší překlad, který asi můžeme pro toto slovo vytvořit. Žádný lepší asi nenajdeme. Když někdo něco najde lepšího, Rád se poučím. Máte mohu ještě jenom já jednu otázku, dobrý večer ještě jednou. Vy e, jste říkal, že dva nejčastější způsoby předměty pro rozvíjení koncentrace soustředění je dechu a bávana. E, ne, sledování zvačas. dechu a, a bávana. Asuba, pardon, asuba bávana. asuba e, A z vašeho pohledu třeba meditace metá vy ze svojí zkušeností vidíte to jako stejně efektivní jako tyto, tyto dvě metody? Meditace meta, je, nebezpečí meta, je samozřejmě ulpívání. Hm? To je jasně vysvětlené ve vysudy Maga, že když pěstujeme meta, tak v tom momentě, že máme meta, se nebudeme zlobit a nebudeme mít vstek Nebudeme mít odpor, ale ten, čemu říká Vysudimaga, ten vzdálený nepřítel meta, je právě ulpívání. A to, že nechápeme pravdu utrpení, je právě díky tomu, že ulpíváme. Nebezpečí v meta je ulpívání. No a na těch nehezkých objektech se ulpívat nedá, no a na dechu se ulpívat sice dá, ale dech jako takový je absolutně neutrální. To není ani hezký, ani nehezký. Hm? Ale my na něm ulpíváme právě proto a na pána Suta komentách tvrdí, že meditace na dech je vlastně kontemplace pravdy utrpení. Protože my na dech ulpíváme. Ale dech sám není ani, ani, žá, ani hezký, ani nehezký. Ale láska je ten nejhezčí objekt, co máme. A na to nejhezčí právě my nejvíc ulpíváme. Je to ta Láska nebeská. Ovšem meta je žádoucí, samozřejmě je žádoucí, protože vede nejrychleji ke stavu uspokojení a naplnění. No a to potřebujeme, aby jsme získali hlubokou koncentraci. Proto v buddhismu se učí meta jako ten nejrychlejší způsob se dostat do nebíčka v naší tradici. God is love, all you need is love. No ale na, na mrtvolky ulpívat nebudeme, na, na naše jed, vlás po, po vlase taky ulpívat nebudeme, na jednom zubu taky nebudeme ulpívat, hm? když se ho oddělíme od celku. No a takže na odpojení se, což je, jak už jsem se zmínil, předpoklad k hlubší koncentraci, je to asi ten nejlepší objekt. No ale v, v tradici vypasana všichni, kteří se učí vypasana v teravádový tradici, vlastně též. Meditují na smrt, aby se povzbudili, meditují na meta, aby když přijde vztek, tak ve v, v vypasaně určitě ty stavy odporu v sobě přicházejí často. No, na to je nejlepší meta, samozřejmě. No, ale celkově pro vstup. Do meditace musíme se odpojit. No a na odpojení ideální meditace meta není. Je to tak? Vidíme to stejně? Na zlost, na zlobu, na odpor hm? je meta nejlepší. Ale na odpoutání meta nejlepší není. A aby jsme získali koncentraci, musíme se umět odpoutat od svých tíčů. To má všechno logiku. Proč? Protože když meditujeme, tak ty, ty objekty, našich prání se vrtí v hlavě jako vrtule. No a na to meta asi není ta nejlepší odpověď. Dech je na to daleko lepší a kontemplace nehezkých objektů je na to daleko účinnější. Je to tak? Můžu se ještě zeptat, když jste teda uh, vy říkali, že jste se několik let věnoval té praxi? Uh... Několik let ne, ale museli jsme se to učit, když jsem dělal kurz v PAOK, tak museli jsme se učit, ne, sice jsme nedělali meditaci na ty mrtvoly, ale dělali jsme dlouhou meditaci na, na těch 32 druhů. No a to jsme spojili tež s vypasanou. Jo, takže ne pouze to, ale ještě. To jsme spojili s vypasanou. Protože pak máš, studuješ ty části těla jakožto různé kalápy, formy formy tělesnosti. No ale obzvláště v Tajsku a v Burmě na Šrilance asi tolik ne, aspoň z mých zkušenosti, tak ty meditace na těla v různém stavu rozkladu jsou patří k nejběžnější meditaci. A plno mnichů nosí sebou stále fotografie. A, no a když člověk chce zůstat u mnižství, obzvláště mladí novici, no tak to je důležitá meditace. No, a ještě nějaké otázky? Můžu ještě něco povědět. Pak v čínské tradici máme, třeba na, na základě yogačáry, máme pět objektů, pět základních objektů, což je jiné než v tervádové tradici. Pět základních objektů, které jsou za účelem Čemu se říká čarita vyšudy za účelem očištění jednání. A tato tradice ještě existuje. No a jaké jsou ty jakých pět objektů? Tak Nejběžnější objekt je první, s kterým se začíná zase. To je stejná tradice, to kontemplace nehezkého. S tím se začíná. A to je pro ty, kteří jsou rága charita, též podle Visudimaga první učitel si zkoumá jednání žáka. Jestliže jeho jednání je, a většina z nás, v dnešní době je to tak, jestliže jeho jednání je dominováno práním po hezkých objektech, které bych chtěl získat pro sebe, no, tak ho učí právě tu Asuba Bálana. Jestliže jeho jednání je dominováno zlobou a odporem, no, tak pak ho učí meta. Jestliže jeho jednání, a to je jednání vlastně většiny z nás, je dominováno bohou Vitárka, to znamená, že má mnoho, mnoho zbytečného myšlení, mnoho zbytečných myšlenek. Měli bychom se sami zamyslit během dne, kolik myšlenek máme užitečných a kolik myšlenek máme zbytečných. Většina z nás prostě praktikuje během dne i v noci se to projímá zbytečné myšlení, které nám nikam nevede a které je absolutně k ničemu. No a na to je právě meditace na dech. No a pak... Je pro ty, který mají píchu a většinou ti, kteří mají trochu úspěchu v meditaci, malinko, začíná být pišný a myslí si, že jsou něco jiného než ostatní. Tak pak je meditace na šest elementů. My bytosti se skládáme z šesti elementů a to je všecko, co jsme, není na co být hrdí. To znamená, my jsme pouze Země, voda, oheň, vítr, prostor a vědomí. Nic z toho nám nepatří, no a na co jsme hrdí. Tak to je kontemplace pro ty jejich jednání je hlavně motivováno hrdostí a vědomím jako svýho ega. Jakožto něco. Co je eh, buď lepšího, nebo horšího. No a nakonec, pro ty, což je zajímavé, ukazuje už na to, na co jsem poukázal dřív v severní tradici. My od samého počátku vlastně slučujeme meditaci. Eh, Rozvíjení koncentrace s rozvíjení moudrosti. A pro ty, kteří jsou zaslepení a žijí v zaslepení a nevidí, že vše, co vlastně my zažíváme, jsou pouze různé okolnosti, které nastávají podle podmínek a příčin. Jestli si to neuvědomuje, no tak meditace na souvislé vznikání. To je pět objektů, které čistí jednání. No a ty, to je vlastně základ meditace. Čili dva objekty v Abhidarmakóša, yoga, čára, pět objektů, který čistí jednání. Ale základní naše jednání jsme bytosti, jelikož jsme bytosti, tak máme mnoho prání. A jelikož máme mnoho prání, naše mysl pobíhá. A jelikož naše, naše mysl pobíhá, protože toužíme po tom, co se nám líbí. No a tak první meditace i v tomto traktátu, i v, vlastně v Abidam Makoša, v severní tradici, vybáše Šástra a tak dále, Abidharma, Amrita, Tež, Samjukta, Abidharma. Je vlastně meditace na to, co se nám nelíbí. Aby jsme, se, aby jsme viděli naše prání jako něco, co vlastně je, jsme si vytvořili na základě pozornosti vůči objektům, které chceme. Takhle je to jasný? Tak skončíme tady. No a můžeme pokračovat příští neděli. Tak budeme se snažit ten začátek tím projít, co nejrychle rychle, a pak se budeme více věnovat tím, tím stavům, jak získat stavy hluboké koncentrace. Obzvláště, což je zajímavé na tomto traktátu, že spojuje tu kontemplaci eh, vlastně neforemných objektů s kontemplací prázdnoty, jakožto jediné reality, ne? což je eh, obzvlášť specifika tohoto traktátu. Hm? Tak já tež děkuji všem a přeju zase ještě na začátku jako na konci Vánoce veselé a šťastný Nový rok a ať hlavně, ať všichni zmoudříme a zbavíme se zbytečného utrpení. Hm?